ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده, وحده اما ما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاك في هذه الحق معذة وذكرى للمؤمنين صدق الله مولانا عظيم بازا ما ايضا افنانا داختر نام وړاندې ما چې کوم موضوع شروع کړې واخا غواکيات او چې کوم احاديث شریفه او غیره لري او په هغه واقعياتو کې چې کومه علمی خبره پرته وي کومه نوټې ورته وي دموږ استادو والا خبره پرته نو د خپل علم بسات مطابق ما داګه تذکراته استاکړو نن هم یو واګه آ ځکه کار کوم واګه چې کوم فواید دې لږه تذکرہ علي ان شاء الله <سؤال> کوم الله دې موږ عطا کړه حدیث کی راځي صحیح مسلم حدیث در بخاری کے مراد لے دوہ نیا دا روایت کې راشه ترمہ کے حسنات و السلام پرمائن، بلے و کسان و قوڑکوالی کئی خبری کری ماشونگوالی کے چیغاد دانگو ماشونگی دلے گے ماشونگی وڑکے دلے گے لہذا خبر اندلے لنو دریو کسان داسگیدی چیغائی پوڑکوالی کے خبری کری یوپ آئے کہ حضرت عیسانہ حسنات السلام دے دی وقتی دا داگر تذکرہ نکو منشا اللہ داگر نکو مستقل جو تذکرہ یو بیم بچے دی اغم کمور پلی گئے که خبری کری دیا حدیث کے راگرے دی صحیح روایات ہوگئے کہ مور یو کس تین سے دعای اوپر افرائی زمادہ بچے دا سکر آج خپلنا ذاته خپلنګل له لیکو او وی خپل اتا کما راځي نه دغه طریقه او وی باندې او د ننعت اسلام وین داو خپل قبوله پیامبر اسلام مګودم ابو هريره فرمایي خلک یې ورګړي واه خلې لري کړه دا خپل د خراږ مرزا نه او وی مرته وی په دې پښتي ماده کې څنګه چیرې راوځي د دې ان شاء الله فواید او د دې تفصیلي واکې ان شاء الله بیا چې بیان کړو یو درم ما نو وخت ګني نو صرف هغه بچ تاسو ته اگر درم ماشوم سوکتے اگر جوریج آبید تھی جوریج نوم بمورید تھی جوریج در انتہائی ہو عبادت گزار انسان و پبنی اسرائیلو کے دعوی عبادت اغزر والمثل ہو او مشعور دعا عبادت زن دعا عبادت خانه و عبادت خانه کے بار جوریج عبادت کون دعویر دون یورد جورج پلا عبادت خانه کې مشروب او عبادت کې او دې کې مور راځه او आवाज یې ورنور کې ای جورج جان جورج په موږ باندې ولا علم په سلامونه کې شوه پرایا طاکه زلکیو یې یو څه تر دم مور ما تا وسته او دویم طرف تزب پا موس کی مشولی مستان عبادت کو ما او بیائی مور تا اس جواب ورنکو پا پا پا پا موس کی شورو پا دیو پا پا موس کی گو دویم اور اس جواب بیائی دا مور سے ضرورت ہو دو جوریج مور را جا بتا اے جوریجا جوریج بیش دل را را خدا یا فاقہ زلکی ہوئی ہے حدیث کی را دیل آنفان طرف دی. تا تمام مور ما تا آواز کی بل طرف تا زب موسکی مشغولی ما جسو کم بس دیئی اس اونت لی شعبی بخفل موسکی برقرار پاسشت انا حضر کیان دریمہ اور سوا نمور اگیان سے دورت را گیا ایبادت خانے تقفل زیب سیرانا جریش بسیرانا وطاوے اے جو رجا جو رج کو موس بانی اولارو آو جو رجل للا طرف تا دماغ مور ماتا آواز کے طرف تا زو موس او کما او بیاق اپل موس کے برقرار اپا تشد اپل او نکلا او چه کار کی مشغول او درقار او نمکتن شو وې مې چې د کم اهم د کم غیر اهم دی او جرګه بیا خپل عبارت یې ورګار کړا تاسو پدې پا مرست چې مور ته आवाज ور ونه کوو مور ورته خېره وکړي وته چې جرګه په دې تر هغه پورې تا لمړی ران نو ولي کارکو چې تا د زناکارې په مخ نیلي دی هغه نو بیا یې پاک مرګ وکړي هیڅ یو ځای مرګ نه وکړي پتاول کېږي دا ہوا دموور بیا حق دی چې دا وایي چې د جرید مور هره یو بل ترته جوریدون به به عبادت کوزان انسانو کو مسائل دیری بزرګونو پرولو مسائل دی دین په دین کې هر یو شی دا متعلق حکم موجود دی نو باید مسئله سری ته یا نه جرید ته یو دا الله عبادت کوزان دی یو دموور مسئله وا کم اهم او اغاز کو یا اگر چې خبره چې دموور ما ندلیموتی مات کڑیو چاہتے اگا گوار کلے مورتے اگا گوار کلے موری لگت پدرے مورد بانتا پبنی اس رائینو کی یاو اپنگ واس دنگر چیا عبادت کی مشعور جرے جو انو اگا پہ پر خوصن کی مشعورو داگے پہ خوصن نو یورا یہ قوم دوئے کوئی اوگر نو دنگر دا جرے کوم په ریږه ځرې چې ځان تا په عبادت کې توي د دې لپاره پټنه کې مرطلا کوي کومه دې ځکه نه ګورو چې مرطلا اېته پټنه کوي اېته عبادت گزار دې د ځنا نه د خپل خایس د وجنه دې پټنه کې نشي اوردوله هغه ورته دې لغورنه جوړه عبادت خانه کې او هغه ځنا ناراله او چې کنا هغه ځنا نه جوړې شو نو هغه ځانانا د جوريت ته خبره وکړي خبره سره وکړي ځان ترته ډیر متوجي کاو او پنځه وای شي دنا قرق هودار حال جوريت خبره ترته نه ان کې پات نه دا مطالبه او هغه برابر کړی اگر چې قران کې د بنی اسرائیلو ډیر هغه په دې په وصادات ذکر شوی د قرق پاګي کې انداسي خلکو چې هغه دې می سکاو مکان خلکو دا غیلانس کته کول مخه او ده دعا کوبول یت په مخه دا تعالی بنی اسلام کې شتا تاریخ یو یوره دی بومار هغه د امور په طرفه د امور د الله نه ځانته وردا یاو ته دا یو خبره چې چا لیدلی راته پته دی د امور لاست چیپټس چې چې ویني ناګر نه دی هغه په بار بگی او د امور لاست چیپټس اولته شوه دی اغم هغه خلق دي له خلق د پاران دا ازاد یو نمونه ګیره او اخرت کې به هم خلق وي نو هغه ډېر د مطابق تقوا د پرېګاره مو ثابت په هغه موقع باندې د لقا نزاع کو ساتو خو د ختم قوم ثابت چې په ټاګه به اوردون نه دا لازم لاز دغه او سحرته لاله یوګوتی جو سرول ولا انسان چرواهاو هغه ته خپل تلف ظاهر هغه خپل مقصد پورا او چکهله هغه ته خپل مقصد پورا کو داړاله انتظار وکړه چکهله مشهور پیدا شه نکه هم ویداد جوريزلان ته ماته لا کوم په لکه کې ویداد جوريج بچي دی ویداد جوريج نه پیدا شه کنه کړه جره مشروه کی دا هو اړ گزار نه ده هر څو چې هغه وخت خلکو ویلي دي یا که مه خبر شي وي حديث کې نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم هغه ندي ذکر کړی خو هغه مقابله د خلق ډېر پیش کړل اورې نشه خبر دي چې ارمان مرګ ته د دې خلق ګوتا منيسي خو که چېبنا څنګه وروسته یا بعد وروسته نه درته هغه طرف تیار شي هغه موقع باندې چې ارز شي وي په ورځ پیغمبر علی صلي الله عليه وسلم دومره ذکر کړی چې را کوم او داگئی سومیائی او عبادت خانی ببروی جرائی جی داگئی نکت را کنس کو او رئیساری کو پوالو والو بانی سم او او عبادت خانی والاو خردولا عبادت خانی والاوانا داو سلی رمور خیری احا خدای پاکی و تخید رمور خیری قلان که او دنان ندکر څنګه دا د نه یې باندې قاله وردلې دا چې که تاسو وګورئ به هراله سچل دی چې تاسو ما زم اواله عبادتونه پرله اووروله وتوي دا جنا کړي دا د زنا نه مشوم پیدا شي وره او زنا پتہ باندې ته مطلب و لیته به دا کې جره دې مشوم کم زه پتہ و رايواله مشوم ایرو حستم پتہ ای دا پیدا شي جره هرانتي تاسو او هو په الله باندې بارتو صاحب کرامته او انسان پدې مالک پریرې زموږ کوم یاक्षात نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جرالي اذا حدبه امر فزع الى السلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بچي سو پریشانه واغسته موږ طرف ته متوجيش کله جنگ په مقابله یوره نبی اسلام مشکل دی کده زلد مقبع نی اوگو را موس کل ده کده سمید تندر مقبع نی اوگو را موس کل ده کده نورد تندر مقبع نی اوگو را نو نبی علیہ السلام موس کل ده کده چرے حاجت راضی نبی علیہ السلام تاتا تعلیمات در کر دی تدورکاتا موضو پاوداد واویا لا الہ الا اللہ الحلیم کریم اگذت وار نموز دیر بہتری عبارت قرآن کیم راضی و استعينوا بالصبر والصلاه دع اللهنا امتع ثلاث کے پس طرح فمستراو پس صبر سر اور اعلان تمنی میں ہم کہے ہے کہ پیغمبر اسلام او فرمائے اللہ تعالی قران کی فرمائی رہی کہ کلا پھران دوبارہ کا اعلان اور اضر جاری کرو سیدی بطول دلی الان جو اندر پر خودشو بنی اسرائیب دیر پریشان شو او موسا دیسانات و السلام تاوی اوزینا من قبل مونتا حددینا محکم تکلیف را کلیشوی او چکتر آلی نو دیدینا روستو مونتا تکلیف را کولیشو مونتا عزام را کولیشو دا مونتا بچی کتلو لیشو نو دا استاد را مطلب قیدستو اولیا موسی علیہ السلام نے تسلی ورکړه بهر حال خو ظاهر دا پته دي چې لغو منتخبګان اظهار یې وکړو ځکه موسی علیہ السلام او رتللی ورکړه قال موسی قوم استعين بالله واسبر موسی علیہ السلام یې دا الله نه امداد طلب کړ او صبر نو صبر کول اوث کول دا بهتري نه مثلی په ډېر سره دا الله نه امداد طلب کړو مصائب برآزي تکالیف الله تبارک وتعالیو نو جره دې دوی وره واکی لگا دو جوری جم دیتاو اماموز تپنی ده چیزو موزو کم بار حال او دسیو که اخپل موزیو که او بیا اغا ماشون خواتران و تایوائی بچه ساکلار سوک در دی در تمیوی دریم ماشونانو ورکو بالی تی خبری کردی یو حضرت عیسال سلام داگو واکی با یو بل ماشون احتساران می داگو بیان که او دا دریم ماشون دی چکهله جریج وړي بچي وای استاپلار څوک دي نو ما شو لري په پلان کې ده کې پلان کې چرواها چې هغه د بیزیس پرې ګرځي سره زمام لار أغره به حل پنځه ورځې مله ماته شې نه هي ځکه چې تاسو یو نیک انسان اوه مثلا د آي بار خانم روانه کې او هغه انټي اي اوم وخه او بیا الټا معاملہ بل څه نوڑیل پریشان ہے شی جو ریج تیویستا دا ہے باید خانمون دسترو جوڑو وجد آنگی دا شی جو ریج وہ صاحب کرامت انسان نیک انسان ویاد ساتھ کرامت دیتاوی لکی گی شی ہر کار اللہ جلال ہو دیو ولی بلاس باندی دیو نیک انسان باندی دانس یو کار ساجر کی شی آم آدت کیا گا نکی لیکن مثلا یو پلیٹ روٹین سلک سمالی گی یونه ک انسان په لټور داړه له پاګې باندې سلمان عام عادت کې څنډه وړي په یو ټا او باندې ډیرو کسانو یو نه کې انسان په کې دکانې ټکلې یا مطلب هغه کې شک او طاری باندې ډیرو کسانو هغه او داسونو په انداز کرامت ځکه عام عادت نه خلاف دې او نه کې انسان پلاست او بیا غیا کامل ولی کامل انسان هغه کرامت انسان بهترګنی دا او پلاس دو علی بانگی انسان دا طلب مطابق نگی گی ذل تک دو جو رینج دا طلب مطابق چیز آغا کم طلب ہو چے اتا تمہا پلاس دا کرامت ظاہر کی او آغا سے کرامت ظاہر شو دادے نا پتہ لگی چے بنی اسرائیلو قرآن کے کم کباہات ذکر شوی دی اگر چے کباہات دیر دی او دا غی سپاہت ہم ذکر شوی دی چکم نیکان خلق دی پنې کان خلق پکې وګوره لکه د دې ریس په شان نه سات په دې وایي بچي استعمال سو اوی بلان کې چروا آی ډېر ته د علامه را دا ای به په سونی نه جوړو هغه دې نه زما به په سونی نه جوړو څنګه چې زما به په کھانا د ګټو لږو نه دگر تو یوٹو ما لقبل عبادت خانہ جوڑا که او اغیور لعانگر سے عبادت خانہ آمانا دا خوب واقعی او ان صحیح و خاری و صحیح مسلم کی را گلے دا او قدی دیبان دے احتتام طور سے خودی واقعی کس خبری دیان ساتھیں چھ اغا نوٹکور بہر حال پکار باگئی که غطہ نکتہ دا مور دوا ومی مویرہ تمسکیزان ساتھیں گوڑی کم یو انسان پسی ده مور لاز پولتا شو با ده قبا انسان پسی ده مور لاز سم شو ده آباد شو ده ده اخیرت ام آباد دنیا ام آباد شو دنیا که کده لگی نو ام ده او که اخیرت کده خود ده آباد تا جنت دروازه ده تسوک زایقی نو زایده جید او که صبح بجنت تزید نو جنت تزید بلاش او دا یعنیت ساپه ایسانگ داگه دا مور دعا کبلی دنو تا صرف دا جوریش مور نو او که دا کس مور اغان ارنگ دا که زناکار دا, دا که بدکار او که خدا و کرافد دا و کموس کئی او کنکئی نو اتاک دعوت المظلوم چه تور سرا داغی حق نوار که اغیی صرف ظلم که نداغی اللہ اوچتی دل دھتولی یوشن داغی کی فرق نشت مظلوم ہوکتا کافر صرف ظلم که اللہ سیدر پسی اوچت کلو نو ظلم قبیت شده و بیام مور سرا اغیی صرف ظلم کولو جاتے کول داغی حق نوار کول لدہ زان دا بل دتبای اصباق قتل نو بارحال دے واقعی اکی یو اهم حبرا اغدق بل دانی باقی تینکی انسان تا یو دوه کارون راشی محید، صلی پی سلنیشی کولیکا محید، لگا جوری جا جیس پاپا تا نا پویدو، چی مور بای آواز بارگ دو، نوی بے یو طرف تا کوم، او بل طرف تا موس کوم، او بل طرف تا چا گوی جیس ہو کم، آبی آبی شروع، چی داست مرحلہ آشی، او داست موقر آشی چی دوه دارون که گیر چی او دارا کارون که بہر حال دا مشوری بی مشور او کد سوچ ہوئی سوچ کو اولپکاری کد ایستحاری وی استحارا کو اولپکار دی وچی کل اکار ہمدا چی بیچ بایئے کہ استحارا یا مشورا پکاری کیاو طرف تر ایترا چی ویتر ہو کم کرے ماسوطان پرد ہو کم دوارہ بایگے لیکن ایستحارا چی کاما مشورا چا دوارہ پرد دی دوارہ لازم دی یو واجب دے بل پرد دے دوارہ باکے وکچر ایدازہ کار راگے چی اگے کے مطلب کی بل طرف ته بل اړوي ته بل حکم من لازمي دي ته مور حکم من لازمي دي پاغي کي بیا سوچوکا د والم نمشوره واخلا یو ترپ ته ستاره ایدا بل طرف ته د مور رايدا نو په داسې مقاماتو کې سوچ کول په چې کم اهم وي ته شريعت مطابق وي ناګر ته توجه او کل پکار دي ا پکار بل د چر جر جوړي کرامت ما هو ظاهر خبره ده باڅ خلک داوليه او کرامات نه منی اوليا بازوی موږ متولې په قبر می کېاز او په ناخوا سلا سره اوچت نه ټاټولې د جهان خبرې ټاټولې د جهان نیکانو او فسې بزرګانو فسې کول دا د جهان خبرې نیکان دنیا کې ځنګل د مرون نه خلکې حال لا شتده په هر زمانه کی کراماتی حد دیش کہ اونه ایک انسان نسخلتیوشی ناوائی پروپیگانڈا نی پکار تحقیق پکار دی او کدی او مشر سر زیادهوشی لان دی کشرانیو کی ناغلم دنرمیم آلم غلا پکار جو ریج اغیس ریس لحصوانا چاو خوالی و خورد خوشمالی کو عبادت خانه مروانا شوا در ایپک دنرمیم پر ترکیتینا تا پسکو بارحال زمان زیاده سی ایو دی دا کار دي کولای د مسئلے ولپا سمباله حل او که مشر سرا دا لکه مشر دے ده کلی مشر دے ده ملک مشر ده در آیاونه غلط ارتان شو غلط بلس شو یا کنل شو یا بلر عامره شو نه به حال د مشران سره نرمی خون کئ د مشران سره نرمی خون کئ د کشران سره شفقت خون کئ او کشر شفقت ونه کو نه مشر لا دغه د بشپکته او نه پل نرم سلوک و پل عذر و پل در شریعت چکم حق دیغا بیلیل نی بکار دلیس نفر خودل نی بکار ندید وار پری کینکی جریج پل حق آداؤ اور کون تحقیق انہ کا بیزہ ہے اغا تظرور اللہ باغی سر احساب کئی اخیرت کی بلاگئی پتہ لگی بلا تحقیق پہ انہیں انسان باندے داگا اعبادت خانم ٹکڑے ٹکڑے کلا بلا تحقیق ہے اغا اڑا او دینه د ام په تلګی چې نیک انسان وی الله ولا ال رحم چې نیک زمونږه تاسو پېژانئ مونږ تاسو ټول یو مسکو بل نکاو ګناګار یو بهر حل الله سره رابطه شروع کول به کار ځغه ځکه تاسو ته جمعې کې لیکل دي مخلوق سره ختم خالق سره رابطه شروع ایام ته یې الله سره پال ته مې رابطه دې مې الله سره هر ټیمر دې مې موبایل وسره مې نه سره یو مې نه دی سیګنل سره رابطه شته مدا اوس مضبوط درا به الله تعالی ارم ته الله قوم باندې ان امات کوي استانات کوي کيو ثیکن الله فل ارمات استانات ختم کی ول کتد سام واخله کجدي جمعہ ترا شن او کم کم پیسه سوچ مکا دل تا کم کم تذل خبر مکا دل تا کم کم ذکر وک دل تا کم کم الله تعالیات کا دج جمعہ احترام کا دل تدیزه کی جمعہ د دې جمعہ احترام وقادی کې کوم کارونه نوی کول پکار دی نظام سره دا مضبوط تر به تر چې کم سکم د جمعہ تراله نه جمعہ احترام وقادی الله د کور احترام وقا الله سره تعلق پیدا پادشاهر جریج عزیز آسیوالو وویل نه نیکانو باندې ازمایش راځي الله په هغه درجه اوچت کی او الله غلط تعلیم ورکوه ښا چې جریج زما عبادتون بهتر لري بل طرف ته یا تر بتل زما عبادت او بل تر بت د مور اوال تفس د مور اوال شوله تولب دګ نو دخل کو پلاسو باندې او دبا او عبادت څه که عبادت خانه مولف خل کو باندې روانه نو نو ګره د مور پله دګ باندې आवाज نو و دمن جنا بل ډیر پر ګران بچی مور پله دګ باندې ا ا د مور په आवाज باندې لګګ نه و نو ځخه دنه بل ډیر پر ګران او بازه سبوره والله د مور حق بیان کې تاب حیران کیاو له بځای وسره ډیر زیاتې کوي څوک یې دپایي څوک له پیسې نور کوي چکه کوه چې میاش کې با هر یو زيه 2000 روپۍ مووله ورکه مدار په سر باندې دل شي اوخه له 5000 تنهار اړي 5000 زره د جيب کې لور کې دا نه هیڅ پر وانه هر څره د کریوان کې سوچو جو او جنت ګټل والے دا غی احترام وکه دا غی قدر وکه برخلوکه کی خبر نوریم دی د جریج قوتی ایمانی د ایمان طاقت په کلی د الله جل جلاله هغه په کم ځای کې نجات ورکاو د مستقتم کلی د کمال کلی د وظیفو بصی مگر دی بهترین وظیفا هغه مزد عزت منو کچره بهترین وظیپا وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به امت تور کړي وا زکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اس بخل نه کړی پیغمبر لی صلاة و سلام پا دی امت بانی اس بخل نده کر دی ریتی اس کمی نده کر دی بزانی تکلیب برداش کر دی خودیتی احپل حق و رسول دی پیغمبر لی صلاة و سلام صحابت و اقلی دی جیان لختگوازی ما دی کون تد دی حق اغدین و رسول نو بہتری روزی پادموز عوید بورے چکر ما خود پلکتلی را آبلا رسمی دیکھا کاجی دوی میں بساو شو ماو دو جمعی لکز جو س اغه ټیم دنا بل ټیم هم ني zero ود رېزم درا کته نه پرمې وکړو بس خو یې په انتظامه موز بہرحال اعلق نساء کوي څه مشکل لر باندې راځي هغه ما پیړ بہرحال الله جل جلاله د جريج مرتبین پوښتې دي کی الله جل جلاله چې کم انسان او اثر زيادې کړي دي والي دي الله دې غي ته کی دا وخت ک نه کانه خلکو ګمراه او فاسکانو الله دې د داغي بدل واخي الله دې مونږ الله دې مونږ تاسو ته په دې باندې شي کوم په عمل کول ته فکر نصیب کی د مور خپل د خدمت دا غینا ته دعا اوسو الله تعالی دې مونږ ته مو کې ابراهیمی کی چې غی مونږ دای نه مونږ کو دای نه دعاګان واخو الله دې مونږه استه سنا شيخ بندر سن نصیب ول صلی الله علیه